Asteco el caririzgeta. asteko elkarrizketa atalean e, sartuko gara gaurkoan e, emakume politikari bat e, egingo diegu elkarrizketa bera ezker abertzaleko bozeramalea da Marivi Ugarteburu kaixo ba, egunon Bai egunon guztioi Ongi eh Ba eskerrik asko Bueno aimalkontu ditugoo Mariverekin hitz egiteko aktualitate politikoa pilpilean dagoen honetan lenik eta behin e, epaiterik konstituzionalera joko dugu izan ere aste honetan aztertzekoa zen sorturen inguruko elegite hori eta Di, atzeratu egingo dela e, gutxinez ekaineko lehenengo azterarte, eta gero ere jakindugu e, alderri popularrak konstituzional hori aldatu nahi duela eta agian, ba, gehiengo absolutua duenez, e, bere e, epai, e, epaileak jarriko dituela, eta honek kalte egingo liok ez da? Arribi? Bai, eta, bueno benetan larria da gertatzen ari dena, eh? E, Amagoztila bete dara amago zain e, ba, sortu legeztatzeko Ez ezagun aztu ba, ba, sortu alderdiak e, bereztatutuek alderdien legeak e, zarritakoa bete egiten dutela, ala ere, ba, oraindik ere, peso egintean, zegoen bitartean, legeztatze horri atea itxizitzaion, beraz hori ere ezin da alde batera utzi, datu hori ez da, lehenengo atia itxizuena pesoeren gobernua bera izan zela, Baina ez hori bakarrik, arrezkero pasatu dira amabostila bete eta, eta gainera ba, ba bueno, Euskal Herrian aro politiko berri bat e, abian jarri da, eta abian jartze hori hor dago, gerotan da, ilegalizazioen politika, e, ba, ez bakarrik injustua beti izan den bezala, baizik eta guztiz, lekus eta denborazkan pokoa, anakronikoa, E, gertatzen ari dela, baina hala ere, e, oraindik ere horrela gaude, eta zain, eta azken aste honetan gertatu denak ba, ba, larritasun gehiago, gehitzen dio, ba, lusatze horri, ez da bat ere zerioa, eta, eta, bueno, ba, España ez perpentikoa erakusten digu berriro ere, ez mm -hmm. berriro ere. Europako e, herritar izan dut zendu bere burua Mariano Razoik, baina pentsa da Europako herri batean alderdi politiko bat ilegalizatzea ez da? Pentsa ezinada, eta hemen, da eta hemen horrela da. Eta minuetakit noraino e, joateko prest dauden e, PP-ko gobernukideak eta PP-ko ordezkariak oroar errealitatearen kontrako e, lasterketa ero horretan, ez da. Gero eta nabarmenagoa da, ez bakarrik Euskal Herrian, Eze, Euskal Herrian egie egieda ba, ba, gehiengo sozial bat dagoela ba, ba, horrelako neurriak ilegalizazioak, edo ta preso politikoen kontra oraindik ere erabiltzen den erregimen guzti zinunbanoa, hori guztia aldatzearen alde ez dago bakarrik ezkerra bertalea, ez da gutxego ere, bese eta jendartearen gehiengoa. Baina ez da hori soilik nazioartetik gerota, eh, ba askotarikoagoak eta gerota gehiago dira, ba estatu espainolari esaten diotenak mugitu zaitez eta elkarresketaren bideak ireki itsasu eta hor sartzen da noski inolako jasarpen politikorik gabeko, ba jokamoldiei ekitea behingoagatik et, ezta? Azte honetan bertan, ba, amnesti interneisional e, mintzatu da, eta, eta, bueno, ba prezeski ez da amnesti interneisional, ba, ba ez dakit nola esan, ezkerra bertza leharekiko e, simpatia berezia edo, izan dezaken erakunde bat, ez da, ere, ez da, eta, eta bueno, ba, zentzu hortan mintzatu da, salbuespen politikak bukatu behar dituzte, bukatu behar dira, eta egun bakoitza, pasatzen den egun bakoitza, gero eta ulerte zineagoa da, e, hortan tematzia, alderdi popularraren aldetik. Beraien kaltetan ere ari dira, eh? nik uste, orduan, ba, horreatik esaten nuen hasieran, ez? Ba, ba ez dakidala, ez dakidala, beraien azalian jartzeko alegin egin da ere, ez dio dala e, zentzu politik horik bederen ez dio tarrapatzen inundik inora. Eta orduan, ba, ba zergatia edo, boi, zergatik ari diren horrela jokatzen da hortante ematzen ikuste du dala, ba oso simplea, beldurra, izua dute. Guretasgain gain, e, aipatzeko dena da barruan dituzten arazoengatik izan dudela, Ez ezaldi horrek seriotasuna kentzen. Noski, ba lehendik ere ba, judikatura espainarra euskal herriko ba ba bueno edo selako mugimendu eta, eta talde independentistetan jardun izan dugunok eta jarduten dugunok oso ondo ondoe egutendugu, ezta E, seriotas un juridikoa eh nun ankapean aspaldi e, geratuta dagoen eta eta bueno boteren aldeko arteko banaketa seresanik ez eta bueno pues hau da beste episodio bat gehiago, eta zuk esaten duzun bezala ba batera serioa ez dena baina larriena da bat hor nor, ba, jo, legalizazio bat dagoela jokuan, ezta da? eta eta ez da broma Hmm. Ez, ikusita haute Usaia dagoela? Bai, Usaia nabarmena, <laughs> <laughs> nabarmena, horre eh, bueno, ez da guk esaten degun gauza, ez ba, nik uste dut, e, bereak aspaldi eman zituen, sortuta berea, la, lege biltxarronek, eh, mm -hmm. ezkerra bertaletik, 2000 abeatian bertan jara zalatu genuen, lege biltxarrori etzala demokratikoa, hor falta zelako, ez da, e, Ba, iru herrialde hoetako jendartearen sektore bat ezzegoela ordezkatua eta horrela igaro dira hiru urte.ta orain oraindikere aurmenagoa geratzen da ez ba, ba, bueno, ba, errealitate politiko, soziopolitiko berri batean e, gaudelako eta eta or ba, are leggiimitate hori parlamentu horrena ba, are ageriagoan e, geratzen da ez, hori da gure gure ustez, hautezkundiak berehala deitzeko lehenenguarra zoia eta principala. Baina ez bakarra, eh? ba, bueno, gobernu hone, patxilo pezen eta bazagoitiren orain ja ba, aserretu dira, ez da, hautezkundiak antolatu alizateko inbertzien da, asarratu dira, baina, baina bueno, baina bien artean sostengatu duten gobernu horrek, inolaz ere ez du eman maila maila politikorik, ez, Euskal Herrian baketa eta komponbide demokratiko erako estenatoki hortan ba pauso serioak eta, eta usartak emateko, ez da krisi ekonomikoari ere duintasunez eta hori xe, ba, ekimen politikoarekin, aurre egiteko, orduan, ba. Ja. ba, bai, hautezkunde usaina da eta izan, izan bitez, hautezkundeak, bai. Bueno, gero hor dago polemika peperen eh, kontua, ez, eh, zentsua nahi dutela aldatu, agian boto gehiago lortzeko izango da, baina ez egitezker abertzaleak onen eh, inguruan zer dion? Bueno, horre esango genituzke, bi bi gauza daude hor esateko, ez da, eta desberdinak dira. E, bata, esaten denean, e, herri honetan, E, konfrontazio armatuaren ondorioz eta aro horretan guztian, ez markado horietan guztietan egondala jendea. E, Euskal Herritik alde egin behar izan duena. E, edo etaren e, ba, bueno, eraginez. E, edo indar e, estatuko indarre represiboen eraginez kasu batean zein bestean, Ba, ba beldurrak e, eragindako ba bueno joatea gertatu da eta hori horrela da eta noski hori bideratu beharreko gatazken ondorioen agenda potolo horretan bideratu beharreko gaietako bat da eta gu gara lehenengoak esaten esaten dugu na hori ezta ba hori bideratu beharreko gaia da aldebietako e, ba ieslariak dira e, Ba bueno, modu batera edo bestera, ba joan egin behar izan dutelako gatazka hori tarteko eta hori bideratu behar da, eta hori benetan bideratzeko prest dagoen egunean Alderdi Popularra, ba, aspalditik zain aurkituko gaitu, ez da, Ze ze hori, ba, konponbidearen parametroetan kokatu beharreko gaia da gustiz, ezta? Oso ta osotasunean heldu beharrekoa. Baina orain planteatzen dutenak ez dauka zelikusirik horrekin. Orain planteatzen dutenak dauka hautezkundetako e, putxerazo eta trampa e, gainera oso-oso baldarraren usaina, eskiratxa eta eta urrutitik e, gainera, ezta e, nahi dute hautezkundelege aldatu nahi dute orain gainera bere ala zergatik eta bueno, ba, badakitelako, badakitelako benetan eh ba, beraien aukera bete senmateta jarrera ankerragoekin dabiltzan gainera beraien aukera politikoa ba aukera minoritarioa dela hiru herrialde hauetan eta orduan normal jokatzen ez sanpekin jokatzen ohitu direnes gainera Juanden 10 urteetan alderdien legea indarrean ezarri zutenetik ilegalizazioen ere muarekin hor e, eroso ibiltzen ohitu dira eta orain nolabait ere Ba, nahiko lukete hor, hori irauli ez da, baina egiten nahi dira modu oso oso, bueno, ba, ba ez dakit nola esan, modurik ankerrenean. Gero sartu gabe zezen bakiari dira botatzen. Uh -huh. Ze, noski, berreundapiko mila, irureun mila lagunek e, alde egin izan balute, Eta nire ginez, hasi ba, hazi, iruko erregelak egiten, eta ez dakito jartzundik zenbat izango litzateken kopurua, baina nire ateratzen zait, nire herriko laureun, bizta, laureun biztanleko herritik amorototik berrogeita marri izan beharko liratekela. <risa> eta, ezan nahi dute, ba, hartakeri galanta da, eh? biztanleguaren euneko amabosta, ezan nahi du. Eta, bueno, beldurra sortzeko ere tresna agian ez da? Ba, ez dakit, ez dakit egia esan, ba, naz mendua bintzat, naz mendua sortzeko tresna, eta batez ere, horre de, nik uste, beldurra, be, estenario berriari dioten beldurra, lehen esaten duenean, e, ba, bueno, ba, konstituzionalaren hori, eta jo, ba, orain e, legeztapenaren inguruan ere zalantzaren... E, M, kortina hor jarri dute barriro eta, bo, eta horrek zer esan nahi du ba, ba esan nahi du alderdi popularra tematua dagoela e, luzatzen blokeo egoera eo zein moduera bilita eta hau da beste modu bat oso sobaldarra baina beste modu bat tenzoan trampak egitea hori da bueno bueno o sea, ez dakit ez dakit nola esan nolako gauzak gerta daitezkenik ere ez da baina planteatzenari dira orduan Horrek, izkutatzen duena da, impotentzia, izugarria, ikusten dutelako, benetan, hemen, e, benetan ari dela, bestelako gehiengo bat artikulatzen. E, gehiengo bat, konponbide demokratikoen alde, gehiengo soberanista, urujabetzaren aldekoa, independentziaren aldekoa, eta beste eredu sozial e, justu baten aldekoa. Eta horrek, dardarka jartzen ditu, eta bueno, ba, ez ditugu gutxietxi behar, eh? beraien maniobra horiek zen oski Madreien gobernuan daude, botere absolutuarekin gainera ikusten ari gara, egunetik egunera, zen nolako neurriak hartzen ari birean gainera, dekretuz eta inolako zer ari gabe, eta, eta bueno, balanean ba jarraitu behar dugu, ba, blokeo alegin horien guztien gainetik eh, pasatu alizateko. Uhum. Bueno, está eh aos dago begien e, kontu bat aipatu nahi konizuke. Badakit ez dizutula ezer esango, baina baiño bueno. e, euskoko alderdi jeltzaleak lehendakari gaia e, aurkeztu du, inigo Urkullu eta ez dakit ezker abertsaliak edo Amaur, edo Sortu edo dena delakoak eh bueno, pentsatzen eh hasi se edo Hose ze pentsatzen zer hautezkundia prestatzen zein izango Hautezkundia Aut, prestatzen vai. azita gauden Ozki uh -huh. ze lehen esan dugun bezala usaina nabarmena dago. Eta bada espada pentsatu behar dugu Udazkenian izango direla Naiz e, ba, data zehatzik ez, ez jakin ez da Eta prestatzen gabiltza e, Ezker abertzalea bakarrik ez Baizik eta ba, ba, bueno, ba, ego Euskal Herri mailan, ba hauteskunde horien e, inguruan lan hamenkomun bat egiten ari gara, ba, Aralar, Euskal Alkartasuna eta eh Alternatibarekin batera. Prestatzen ari gara gehien bat e, edukinak eskaintza bera arlo guztietan, mhm. eh ba, ba, bueno, ba, ekonomia bera hor, barruan sartzen den guztiarekin hezkuntza hau bestea kultura zer da eh planteatzen duguna. Planteatzen duguna da, e, urrengo urteetan beste norabide batean jarri behar dala. E, Kaso horretan, hiru herrialdetako gobernua, eusko jaurlaritza zen orabidetan konponbide demokratikorako tresna baliagarria izateko norabidean, batetik, e, naziora ikuntzan ere bere karpena egingo duen tresna izateko norabidean, eta eraldaketa eta soziallari ekingo dion e, tresna instituzionala e, izateko norabidean. Da hortik aurre dago, ba, lehendak ari gaian hor, edo fulanito, edo menganita, ba, ba gure kultura politikoan, geratzen da, batzen ari duzu, bigarren, maila batean, uh -huh. batakit, morbo gehiena horrek ezortarazten uh -huh. duela, baina horrela da. Uh -huh. Bai. Esme. Orduan ez, e, ez, ez zango izenik ez ez ez. ez, ez. ez daukagu oraindik, ba artean, ba hori ebatzita. Mm -hmm. Bueno, e, beste afera bat e, aipatu nahi dugu, e, bueno, kontua da, e, gipuzuako hainbat herrietara iristen ari dela e, zitazilua, edo e, sententziak, Espainiako bandera udaletsian jartzeko, udaletsiko balkoian, edo eta e, areto nagusian. E, ez egitezker abertzaliak, honen e, inguruan, e, ze iritzi dun? Bueno, hor ba, iritzia da bat, eta... Egin beharrekoa beste bat, aberra esplikatzen nahi zen. Aha. Politika e, egiten dugu bihotzetik eta buruarekin, ez da? Noski bihotzak e, eskerra abertzaleko kide guztioi eskatzen digu ba, bandera hori ez jartzia, ez delako gurea eta inposaketaren bandera delako eta Euskal Herriaren ukasioaren bandera delako. Baina, buruarekin ere jarduten dugu, eta buruak momentu honetan zer esaten digu, bueno, ba alderdi popularra ari dela baliatzen hori ere, beste gauza askorekin egiten ari den bezala, banderen asunto hori ere e, baliatu nahi duela, zertarako eta ba horri, E, konfrontatu eskero e, parez pare eta oldartuko baginake eta esango bagenu ba ez ba, gure alkatiak, ez doaz, jartzera bandera hau, bueno, ba hori nahikoa litzateke eta hor bai hausitegi guztiek olakoetan e, presak eta korrika nola ez hartunituztera bakiak nahikoa izango litzateke bilduk dituen e, eta kasuistika horretan sartuta dauden e, alkateta guztiak indar gabetzeko, salantzarik ez dezagun izan, horrela ingo luketela, mm -hmm. handikazte betera. Mm -hmm. Orduan, naiz bihotzak gauza bat esan buruak esaten digu. Guk orain, komen egiten zaigu, ba, ez bakarrek ezkerra bertzalearen ikuspegitik, eh? ikuspegi, ba, indar soberan isten, metaketa horren ikuspegitik, eta herriau benetan erabakial izatera, E, Eramateko eta irabaztera joateko perspektibo horretatik Komen zaigu gure gurua zango trabatzia modu horretan e, zapi hori dala eta ez dala Eta esaten dugu, ez Ez gara tranpa horretan eroriko Oin, beste gauza bada, erabaki hori datorrenean alako herrira edo bestera berdintzait Eta gero, bai, herri bakoitza, bai, desberdina da, eta ikusi beharko da, nola egineitezken gauzak Eskera bertaletik planteatzen duguna da, eh, kasu horretan dagoen herrian eh, arrazoi hori, bandera espainola hor jarri beharra, horren inposizioa egote hori, zergatik ez hartu aitzakia bezala gai hori herrian astintzeko, astindu dezagun. Eman die diezaiogun buelta, egin dezagun judokaren eh, ba papera, ez da, abai, bandera jartzera behartzen gaitu zue, bien, Ba oso begi biztan utziko dugu, bat behartu egiten gaituzuela zuela, eta inpozak eta bat dela, hori biztaratu egingo dugu, eta herritarrak kalera aterako gara hori esatera, eta bi gainera aprobetsatuko dugu zirkunztantzi hori, erakusteko hemengo ikurra ez dela horrako hori inposatu nahi diguzuena. Ez badaze, beste bat. Hmm. eh? Eta orduan, ba, ba bai da e, ardaiteke motivo on modura gai hori eta eta bueno, ba gure naziotasuna ere aldarraikatzeko maila simbolikoan eta bar eta, eta orduan, ba beraien kontra bihurtzeko muturreko hori, es, hori da beintzat eskerabertsaletik eh daukagun ikuspegia. Uh -huh. Madridetik ere, bueno, e, beste trabana nagusia Euskal presoen inguruko afera da. E, zer egin behar dugu horren aurrean? baekin, daekin, daekin. Horixe mm -hmm. da egin behar duguna, egiten ari garena, biderkatuta. Nik uste dut, hor, ezinbestekoa izango dala, gure hartetik, e, ba, horixe, herritar presioa areagotzea, hortan jarraitzean nik uste dut, e, ba bide, emankor bat eta interesgarria oso, abiatu dela e, errira moimenduaren e, eskutik, mm -hmm. moimendu zabala delako, eh ez diolako aitzakiar ikusten edo horko aldarrikapenetan ba ba beste aldera begiratzeko presoen gisaeskubide guztien eh aldarrikapenaren eremuan ari baita errira eta alde batetik ba nik uste dut hori dela eh ba, ba, bat, ezta, eh mugimendu hori, herritar mugimendu hori ba bestea zabaltzen laguntzea, heratzen laguntzea herri eta auzo guzti-guztietan. ezta? E, ba bueno, salvo espen politika hoien etengabeko salaketa eginez. Eta eta bestetik, ba, ba gure aldetik eta eragile politiko sozialen aldetik eta jarraitzea, jarraitzea eh begibistan jartzen egunetik egunera ulerte zinagoa den e, balderdi populararen e, jarrera eta presoekiko hori da egin behar duguna. Eta hirugarrena da presoei beraiei ere agotxa ematea. Eta hor da biltza, e, bueno, ez da bai bat, bera, e, kolektiboaren baitan ere zabalik daukate, mintzakiretza bat ere izendatu dute, eta, eta bueno, beraien erabakiak ere e, hartuko dituzte. Eta erabaki hoiek 22 ba eta eta bueno, ba, ba ere, ba ba ja, da baldago ba, beraien eskubideen alde bihar eta beraien guztiak etxera lehenbai len e, ekarren nahi ditugunok. Eta premisa batekin argi euki dezagun. Ez dagoela munduan, ezta da, leku bakar bat ere, gatazka politikoa, ba, parametro ba armatuetatik E, ba, konponbide e, politikoaren parametroetara igaro eta gero epe baten buruan e, preso eta iesgari politikoak mantendu dituenik. Horrek ez, ez dauka ezankarik, ez bururik. E, zinistu egin behar dugu, ze horrela da, etxera ekarri behar ditugula guztiak. Eta hor duan, ba, ba bueno, baina ez dala izango agumatetik bestera, ikusten dugu nola dagoen jarrera, estatuen aldetik, eta orduan ba, ba, bueno, hortan borrokatzen jarraitu behar da, bai. Mm -hmm. Bueno, beste kontu bat gaur e, futbolpartidu bat e, dago, eta... A bon, bai! <risa> <risa> Ezen <risa> Ezen enteratu, <risa> enteratu, ez ez? Ez zidazu ez da, bai, txubizkai zarranaiz, da bai, bai, nik ere nahi dute eh, aletik ekirabaztea, eta oso ondo baiat, benetan, zein bazio, zeze, bai. da txurigorria, pastelak txurigorria dira, poixak <risa> Banderinak... Paso zebrak. Paso, bueno, paso zebrak. Gorkuna, <risa> bai. eze, eh, mandatuk errekaduke itera, lekeiti oragoizean. Uh -huh. Eta, bueno, ez diazuez iniztuko. O sea, ikusi dut, emakume bat, bufandarekin kristonberu haitotzen. Bufandarekin. <risa> Beste gizon bat, motorrian, banderinak. <risa> Era marchar, banderina <risa> con la... Alete, ojo, su... Bueno, ba, hoy hartzun ene, bada, la, olako... Zalita ba, o... eh, su na, bueno, Pantalla, herraldo, yate, a guztijarreko eguten ene. Que chazazo. Eh. Imagina tu, es mi juco, Juan tu hazen, Maribi, eh, Esperanza Aguirrearen Itzak, entzun Eikonichuzkela, zurekinetagiro Comentatu. Bueno, Esperanza Aguirrearen Itzak, entzun weichu, barezare. Yo tengo la convicción, Nik uste dut Espainiako erezerkiari, Espainiako banderari edo ta Espainiako printzari irainak egonezkero partida bertan bera geratu beharko Lukela eta jokatzekotan ate itxian, hauda publikori gabe. Gainera kode penalean delitua da iraintzea. Txistu egin nahi dute? Orduan partida ez da jokatuko. Pues mire usted, el partido no se va a celebrar. ezagitz, horren aurrian ze esango zen ugero, Ez ki, ez dakit noraino mereziduen ere aizatzia, eh? Honek nahi izan du hor, ba, ba provokazioekin jarraitu, eh? Eta, eta, bueno, eta zentzu berean, falangisten manifestazioa ere, e, zentzu berean egongo da. Hor badago Espainia bat, ultra-Espainia bat, ere baitere definitzearen, e, ez bakarrik Madri lehen, beste leku batzutan ere bai, mm, Benetan, guretatu lertesinak diren parametro ba, goitibera fascistetan mugitzen dena. E, Ultra-Espainia hori, gaur da eguna alderdi populararen barruan, e, ba, bere lekua, bere kabia topatu duena, ba, Frantzian e, nola betere banatu egiten da eskuina eta ultra-eskuina ba, politiko kiere, Espainian ez da horrela, eta eta orduan ba, Madrelo komunitateko ardura gorena daukan pertsonak ba, zentzu horretan mintzatzea, adierazpen askatasunari, e, ba, dion goitu berako errespetu falta agerian utzita, e, una grande libre ispiritu frankista hori e, nola daukan ez urreta eno sartua oso agerian utzita ba, bakaro, gure ulermenetik piskat eskapatu egiten da, es? Baina hola da, hola da, hori esistitu da eta, eta bueno, bada, ba beldurgarria, eh? Olako jarrerak dituen jendea egotea. Baina, bueno, ala ere, daki ez, marea txurigorri eta blaugrana, ba, madreien dago gaur, ni bakarrik espero dut, ba, ba, ultrafastista oiek, beretan, ba, Ba, zarraskiren bat egitea eta hoiek ba, ba, kontrol pean egongo direla, hoiek eh? ba, benetako beldurra eragiten dutelako. Aipatzeko da, bueno, e, Facebooken eta Twitterren e, ara joan diren Euskaldun askok, e, kontrol poliziala bai, burgozen hasi eta bertan e, pasabe darri izan dituztenak eta sekulako izan omen da hori ere. Ba bai, eta gero ikusi dut baita ere, e, kontrol horietako batzuetan ez burgo zen baizik eta oraindik e, Euskal Herriko lurraldeen barruan kontrol horiek e, eskusesku ari zidele egiten guardia zibila eta ertzantza. Ara. Ara larriago orain, oraindik, ez? Horduan, hmm. e, bueno, ba ez dute, ez dute okasi horik galtzen eh presentzia militar hori ba, ba, erakusteko, es? Mm -hmm. Pasatzen da na honetan, ba, publiko futbolistikoa oso oso zabala dela, askotarikoa, mm -hmm. demetarikoa esango nuke, eta, eta igual <laughs> beraien irudiaren eh kontra harrika dabiltza, ez se da, batzuk Zan nahi dut, ba, herri honetako eskerreko independentistok aspaldidanik e, ba, paitatu izan ditugu eta pairatzen ditugu, ez da, bereziki e, kontrol polizielak eta jasarpenak eta eta olakoak, baina badago beste jende multua ondibat, ba, bueno, ba, ba igual ez dena gehiegi ere arduratu horretaz, eta azken bolada honetan, azken aste hilabete hauetan ere, errepide kontrolak eta gutxitu barrean areagotu egin dira. Eta bueno, ba egunetan, ba oraindik ere harrigarri dago, eh. eh? Bueno, bukatu aurretik bi kontu nahiko genituzke zurekin, eh, landu batetik eh, bueno, e, gai politikoaz aparte gero udabiltza kontua ere izango da, baino e, gai sozialak, izan ere, hezkuntzan eta osasunan ikaragarrizko murrizketak adierazi zituen Mariano Rajoyren gobernuak eta e, zuen proposamena neko genukezakin, eta baita ere ikusi, edo ikusten da, nola joan diran e, murrizketako diru, oiek ezta? Bai, bai. E, bueno, nik uste dut, premisa oso simple batekin, laburbilduko bilduko nizuke, ba, eskerra bertzaleak eta ez ezbakarri guk, baizik eta Euskal Herriko eskerreko indarre independentistok, e, bi gai oietaz uste duguna. Eta da oso simplea, eskuntza, Eta osasuna, eskubide universal ukiezinak dira. Eta hori horrela izan behar da, batek gobernatu edo beste batek gobernatu. Ezin nahi nola zerean metitu, krisiak krisi, e, pertsonaren funtzezko eskubideak e, diren oiek, eh modu horretan eh zango trabatzea, Eta beraien unibertsaltasuna ere, hau da, mundu guztiak duela hezkuntza duinerako eskubidea eta osasun hartatze eh e, eskubidea hori eh zalantzan jartzea, bueno, ezin ez, ez dela ametitu, ezta? Horren kontrara ezatenari garena da eta eta bueno ba, gure planteamenduak hortik doaz, ezta, Euskal Herriari begira badagoela nundik, e, atera eh funtx gehiago nahi dut e, diru publiko gehiago, zerbitzu publiko kalitatezkoak mantendu alizateko eta, eta bueno, ba, zerbitzu zainketaren inguruan hain zuzen ere eh ba, bueno, ekonomiko eh, propio bat ere sustatzeko sektore publikotik bertatik. Ezan nahi dut, e, beste politika fiskal batekin, esate baterako, gipuzkuko aldundian, abian jarri duten lehenengo erreforma fiskalarekin, e, atera dute, e, euneko saspi gehiago, e, ba, rekaudazioan, euneko saspi hori aplikatu eskero, beste aldu, aldundi guztietan, topo, egingo genuke, ego euskal herrian, bosteun milioi euro gehiagorekin. Hori oraindik ikutu gabe sosietaten zergarik, eta orain goz, eskumenik izan gabe, e, zuzeneakoak e, diren zergetan, baizik eta bakarrik zeharkakoetan. Eta bigar natala, zergatik oraindik orain eta ikutzen ari direnean eskuntza eta osasuna bezain gauza basikoak eta murrizten ari direnean hain lotxagabeki, zergatik ez dira behingoz eteten eh, ba, azpiegitura haundiei dagozkien hainbat lan. Hortik bakarrik beste bosteun milioi euro. Aurten bertan, jaurlaritzatik eta Nafar gobernutik abiadurandiko trenaren eh, obrentzako bideratuko eh, direnak, krisiak krisi. Horten, hori ezertan hasi baino lehen, maia diru horiek nora bideratu hori da kontua ez da eta gure ustez, lehentasunezkoa izan behar du pertsonen eh, bizitza, pertsonen bizikalitatea ziurtatzea. Eh, Zerbitzu, publiko, eh, universal, duinak, hori ziurtatzea. Eta horrekin batera, ekonomiaren arlo produktiboa, eun produktiboa, benetako ekonomia, ekonomia reala, sustatzea. Ez da? Baina ez, eh, bat ez dakit hainbeste estakik nolako multinazionalak erakartzeko alako edo olako pizgarriak jarrita multinazionalen esperientzia <gülüyor> ba ba bueno badakigu zer dan ezta da? eta etorri bezala joan ere egiten dira deslokalizazioen arasoa <gülüyor> e, latza izan da bati bat ipate, zenbait eskualdetan eta gure ustez e, ekonomia garapenak zerbait izan behar badu endogenoa izan behar du ez ba tokian tokiko sare produktiboak indartuz E, sektore guztiak ere indartuz, esan nahi dut, ez bakarri sektore industriala, hori ere bai, baina baita e, lehenengo sektorea, abandono, bueno, guztizko abandonuan e, dagoena, eta eta bueno, ba, hortxe dago, ez da? gure proposamena, lanzen azigarena, eta bueno, ba, ba, gizarte eragileekin batera egin beharreko bide bezala ikusten duguna, ez, ez goitik bera, e, ba, eta gehiago Ba, batera. Bueno, eta amaitzeko eh udalbiltza berria eh eratzear da, ezta? Rebi? Bai, eratzear da eta eta bueno, ba, postasun eta harrotasun handia ematen dit neri pertsonalki, ba, ba lehen egon izan intzelako e, udalbiltzan, gero bueno, ba, erasoa ere gertatu zen eta prozesamendu oso solusea ere bai, epaiketa eta barrak eta orain Ikustea, eh oraingo udala utetziek berriro utzi diotela, eh ba udalbiltza berrosatzeko erronkari babenebenetan, eh postgarrean ikuste dut mm, gustiz vigenteak direla Euskalduna Jauregian duela bakasik 13 urte. Onartu genituen eh printzipioak 7 arteko E, ba, bueno, ba, ekintza batasunetik udal oinarri duen instituzio horretatik e, nazio aldarrikatze hori bai bertan eta bai nazio artean e, lantzeari begira, bai udalerrien arteko arlo guztietako e, ekintza bateratua eta kohesioa bultzatzeari begira, bueno, orduan beharrezkotzat ikusi genuen da horregatik sortu genuen eta orain ere ba, ba Ba, beharrezko izaten jarraitzen du eta bueno, ba, gauden egoera politiko berriak gaineran ikuste dut eh auspotu egingo duela lan hori eta eta bueno, ba, ba pos pos Orain benetan martxan jarri ber da. E, atxikimentuak daude hor e, martxan e, gutuna bidalizaie zaie e, udala utetxi guztiei, Euskal Herriko e, udal guztietara, Herriko etxe guztietara eta berra bat dago hor, eta, bueno, banik uste dut ilusioa undiarekin e, egin beharreko lana dela, ez. Eh? Ba, maribi, ugarte buru esker abretzaleko bozera malea mila esker, gure de erantzutegatik eta pazientzia izategatik eta hurrengor arte? Hurrengor arte eta ondo ondo ibili, bai, agur, gero. Azteko elkarrizketa!